V jedné z nejproslulejších čtvrtí Angmorporku ve Stínově na rohu jedné z desítek podezřelých uliček stála mladá žena. Stála tak, že už polohou těla naznačovala to, že je to, čemu by se v místním žargonu řeklo dáma načekané. Tedy, abychom celou věc upřesnili, byla to dáma načekané, ale tím, koho čekala, musel být pan správný, neboli pan naditý, zazobaný či prachatý. Bohužel většina takových žila na druhé straně Anku a proto se jim taky říkalo ti za vodou. Znuděně zatočila kabelkou. To byl velmi zřetelný signál a to i pro člověka oplývajícího mozkem holuba. Člen cechu zlodějů by ji velmi opatrně obešel po druhé straně ulice a kromě krátkého a přátelského pokynutí na pozdrav by si ji nevšímal. Dokonce i mnohem méně slušní nezávislí zloději, kteří se v této oblasti potulovali, by si to dvakrát rozmysleli, než by se odvážili zavadit pohledem o její kabelku. Cech švadlen a šiček uplatňoval velmi rychlou a hlavně nezvratnou spravedlnost. V hubeném těle já to byla dlouhoše se bohužel neukrýval ani mozek velikosti holubího. Malý mužík pozoroval celých pět minut kabelku jako kočka pohybující se klubíčko a pouhá představa jejího obsahu ho hypnotizovala. On ty peníze prakticky cítil. Pozvedl se na špičky, sklonil hlavu a vyrazil uličkou, uchopil kabelku a skutečně urazil ještě několik decimetrů, než svět vybuchl a já to byl upadl jak dlouhý, tak široký na rozblácenou zem. Za pravým uchem ucítil hustou vlhkost, jako kdyby mu tam někdo slinil. A slyšel také velmi tiché a pomalé vrčení, spíš něco jako výhrůžné předení, které se neměnilo, jen vyjadřovalo nekompromisní slib, co všechno by se stalo, kdyby se pokusil pohnout. Pak zaslechl kroky a koutkem oka zahlédl běl krajek. – Ale, pojde přece, já to byl! – z tabelky? – to je ale ošklivé a nízké. Na konce i na tebe nezdá se ty. Mohl si skutečně přejít k úrazu? To je jenom dlouhá, slečno. Ten nikdy nebělá potíže. Můžete ho pustit. Váha z dluhoševých zad zmizela. Pak slyšel, jak někdo velmi tiše odkráčel do temnoty za ústím uličky. Já to byl, já to byl, já to udělal, prohlašoval malý zloděj zoufalé, když mu desátník Noblhoch pomáhal na nohy. Jo, my víme, my jsme tě přitom viděli a víš, co by se ti stalo, kdyby na to přišli ti střechu zlodejů? Netrvalo by dlouho a ocitl by se s podříznitým krkem v řece, to bez ohledu, jak moc by ses chtěl napravit. Oni mě nenáviděj, páč jsem tak dobrý. Heleďte, víte ty loupeži u to to jsem udělal já, já to byl. Vlastně, dluhoši. to byl ty. A ta loupež zlata z trezoru minulej týden, den, to jsem byl taky já, ne koksicht a jeho hoši. Basně že to nebyl koksicht, ale ty, hoši. A ta prácička u zlatníka, co mu všichni říkají hruda, že by, co k ní došlo, to byl paketný, že jo? Jasně. A oheň bohům náhodou si neukradl? Jo, já to byl, to máte pravdu, jenže jsem v té době byl samozřejmě mnohem mladší. Pak krátkozradce zamžoural na desátní Noblhocha. — Proč máš na sobě ženský šaty, noby? — To no je jsme bluhoši. — No jo, tak jo. — Hele, nemohl bys mi počit pár šestáků, noby. Už sem dva dní nejed. Ve tmě zableskly malé mince. — pak a peť, moď Díky, noby. Kdybys narazil na nějaký neřešitelný zločin... Víš, kde mě máš hledat? Dluhož se tiše vytratil do tmy. Za nobym se objevila seržantka Angua a připínala si hrudní plát. Chudák, kde se tam býval skvělý zlobej? Řekl noby, vytáhl ze své brašny zápisník a poznamenal si několik řádků. Je od tebe hezké, že mu vypomáháš. No, no. Já ty prasu seberu z vybraných drobných. Takže už víme, kde udělal tu kasu z peněz ne? To bude další pero za klobouk až to povím panu Elányovi. Za čepec, noby. Cože? Za tvůj čepec, noby. Má kolem moc pěkné umělé květiny. Jo, to. No, jo. Ne, že bych si stěžovala, ale když nám přidělili tuhle práci, myslela jsem si, že to já budu vystupovat jako návnada a ty mi budeš dělat krytí, Noby. No, jo, no, ale když ty si... O... Nobyho obličej se stáhl námahou, když se snažil prodrat do neznámé jazykové oblasti. Mar, pchar, návětky, obdarovaná. Vlkodlačit se Noby... Já to slovo znám. Dobrá, no, je to jasný, ty se dokážeš mnohem líp blížit v stínech a... a vůbec, mně se to prostě nelíbí, když má ženská policejní práci dělat návnadu. Angua zaváhala, jak se jí často stávalo, když se chystala promluvit s novým o komplikovaných věcech, a zamávala před sebou rukama, jako by se pokoušela uhníst a vytvarovat těsto svých myšlenek. Já jenže. No, chtěla jsem říct, že by si lidé mohli myslet, myslela jsem, no, víš, jak lidé říkají mužům, kteří nosí paruky a dlouhé šaty, nebo ne? To flačná, Skutečně. No jasně, přece v soutví, Výborně, to je ono, skvěle. Tak teď zkus hádat znovu. Hmm, slečno. slečna. Angua se vzdala. Ten taft ti opravdu sluší, noby. Nemyslíte, že bych v něm vypadal moc blistý, ne? Angua nenápadně začichala. Ale ne... Myslel jsem, že pro přesvědčivost beci bych se měl prochu navonět. Cože? Aha. Angua zavrtěla hlavou a znovu zavětřila. Jenže já mám dojem, že cítím něco jiného. To mě udivuje. Páč Pavle, becička je přece jenom dost mostrá. A abych se vám přiznal, slečna. Fakticky si myslím, že konvalinky baňají jinák. To není voňavka. Ale pan Blebandolovej připravit maleštění masazy, ale myslíš, že by se mohl vrátit na stanici sám noby? Obrátila se k němu nepřítomně Angua. Navzdory tomu, že cítila, jak ní narůstá panika, v duchu sama k sobě dodala: Konec konců, co by se mohlo stát? No vážně? — Bezpěr, slečno, já bych si Potřebuju si něco promyslet. Angua vyrazila do tmavých uliček a nozdry se jí plnili novým pachem. Musel to být silný pach, aby dokázal bojovat s mocnou od Nobi noby. A také byl. A jak mocný. — Ne tady, pomyslela si. — Ne teď. A ne on. Běžící muž se zhoupl na silné větvy pokryté mokrým sněhem a konečně se mu podařilo spustit se na nižší větev vedlejšího stromu. Tím se dostal poměrně daleko od potoka. Jak dokonalý byl jejich čich. Po čertech dobrý to věděl. Ale byl takhle dobrý? Z potoka se vyšvihl na jednu ze silných převislých větví. Jestliže sledovali břehy, a oni jsou dost chytří, aby právě tohle udělali, nepoznají, že potok opustil. Kde si nalevo se ozvalo zavití. Zamířil vpravo, přímo do temného srdce pralesa. Elánius slyšel, jak se karotka pohybuje ve tmě, a pak tichý skřípot klíče v zámku. Myslel jsem, že se o tohle místo stará společnost pro rovnou výšku. Jenže najít dobrovolníky je dnes hrozně obtížné, odpověděl Karotka, protáhl Elania nízkými dvířky a zapálil svíčku. Denně sem zajdu, jen abych na to trochu dohlédl, ale nezdá se, že by to někoho příliš zajímalo. To nechápu proč, zavrtěl hlavou Elánius a rozhlížel se muzeem trpasličího chleba. O pekařských produktech bylo možno říct jedinou pozitivní věc, a sice, že jsou pravděpodobně stejně jedlé jako v den, kdy byly vytvořeny. Bylo by pravděpodobně lepší použít výraz vykovány. Trpasličí pečivo, a to hlavně chleba, bylo vyrobeno jako potrava pro poslední nejzoufalejší situace a současně jako zbraň a platidlo. Jak Elánius věděl, trpaslíci neměli žádné náboženství, ale pokud by nějaké měli, byl by to jejich přístup k chlebu. Od někud ze šera se ozvalo zacinkání a škrabavý zvuk. Krysi! Nikdy si nedají pokoj. Jsou nepoučitelné a neustále si pokoušejí ohlodávat trpasličí chleba, chudinky. Aha, tady to máme, mazanec křemence, samozřejmě napodobení na syre. Elánius upřel zvědavý pohled na beztvarou věc na zaprášené polici. Bylo to vzdáleně podobné mazanci, ale jen když vás na tu podobu někdo předem upozornil, Jinak byl přesný termín nepravidelný kus kamene. Bylo to velikosti a tvarům, dejme tomu, menšího polštáře a na povrchu bylo vidět několik skamenilých hrozinek. Na něco takového si večer dává moje žena nohy, když má za sebou zvláště těžký den. Je to 15 let staré, Vysvětloval dál karotka a v hlase mu zaznělo něco jako úcta. Já myslel, že je to napodobenina. To ano, ale napodobenina velmi důležité věci, pane. Elánius začichal. Ve vzduchu se vznášel slabý, ale dost čpavý zápach. Je to tady dost cítit po kočkách, nezdá se vám. Obávám se, že sem lezou za krysami, pane. Krysa, která předtím oždibovala trpasličí chleba, se nedokáže příliš rychle pohybovat. Elánius se zapálil doutník. Karotka na něj vrhl pohled nejistého nesouhlasu. Děkujeme lidem, že nám tady nebudou kouřit, pane. A proč? Jak víte, že nebudou, Podíval se Elánius. Opřel se o jednu ze zasklených skříní. Dobrá, kapitáne. Tak proč doopravdy jedu do bžonku? Nevím toho sice o diplomace je mnoho, ale jedno určitě, že se totiž nikdy nejedná o jednu jedinou jednoduchou záležitost. Co je to, dolní král? Proč se tady naši trpaslíci perou? Tedy, jak bych... Už jste někdy slyšel o kruku, pane? Myslíte, trpasličí důlní právo? Výborně, pane, ale ono je to mnohem více než jen to. Je to také o, o tom, jak žijete. Zákony vlastnictví, manželské zákony, dědictví, zákony o sporech všeho druhu a tak dál. Vlastně všechno. A dolní král, no počkejte, řekl bych to takhle. Dolní král je něco jako soud posledního odvolání. Má své poradce, to je jasné, ale má taky poslední slovo. Stačíte mě sledovat? Zatím je to logické. Dolní král je korunován na mazanci z křemence a sedí na něm, když vynáší své soudy, protože Dolní král to tak dělá už od času Čeka na krvezbrotě, který vládl před 15 lety. Je kamenem práva, autority. Elánius neochotně přikývl. I tomu dávalo smysl. Děláte něco, protože se to tak vždycky dělávalo, a vaše vysvětlení zní: Tak jsme to dělávali vždycky. Miliony mrtvých lidí se přece nemohly mílit, že? A král volí ho, nebo se narodí králem, nebo jak? Dalo by se víceméně říci, že je volen. Ale je to tak, že to mezi sebou domluví velká skupina starších trpaslíků. A ti předtím samozřejmě vyslechnou obrovské množství jiných trpaslíků. Říká se tomu odhadování výsledků. Král tradičně bývá z některé z nejbohatších a největších rodin. Jenže, hmm, víte, no co pak? Letos se věci odehrávají trochu jinak. Nálady jsou tak nějak nedobré a vášně poněkud vyplouvají na povrch. Ach, pomyslel si Elánios. pozvedl obočí. Vyhrává ten nesprávný trpaslík? Někteří trpaslíci by to tak možná řekli, jenže potíše v tom, že byl spochybněn celý proces volby krále. Trpaslíky v největším trpasličím městě za hranicemi Ibervaldu. No to mi neříkejte, to musí být to město nastřed od... Je to Ank pane. Cože, ale my přece nejsme trpaslíčí město. Při posledním sčítání 50 tisíc trpaslíků, pane. Vážně. Přesně tak, pane, jste si jistý? Naprosto, pane. Samozřejmě, že si je jistý, pomyslel si Elánios. A pravděpodobně je všechny znám jménem. Musíte pochopit, pane, že se rozpoutala obrovská debata. Jedná se o to, jak byste definoval trpaslíka. No já tedy nevím, ale většina lidí by řekla, že trpaslíci jsou trpaslíci, protože jsou... Ne, pane, velikost to není. Podívejte, noby Noblhoch je menší než spousta trpaslíků a přece mu neříkáme trpaslík. No, možná, ale ani příliš nezdůrazňujeme, že by byl člověk. Na druhé straně já jsem taky trpaslík. Víte, karotko, už další dobu jsem si říkal, že bych si o tom s vámi promluvil. Adoptován trpaslíky, vychován trpaslíky. Pro trpaslíky jsem trpaslík, pane. Mohu se zúčastnit obřadu zakra, Znám tajemství Ragna. Dokážu správně halk svou g-ragha? Jsem prostě trpaslík. Co všechny ty věci znamenají? To netrpaslíkům nesmím prozradit. Na neštěstí si někteří trpaslíci zhor myslí, že ti, kdož se odstěhovali, už nejsou praví trpaslíci. Jenže tentokrát. Byla volba krále změněna díky hlasování Ank Morporských trpaslíků, a to se mnoha trpaslíkům ve Staré odčině nelíbí. Najednou na hladinu vyplulo množství ošklivých nálad a pocitů. Padají celé rodiny a tak dále. Hodně tahání za vousy. Vážně, ujišťoval se Elánius a marně přitom skrýval úsměv. Když jste trpaslík, pak to není k smíchu. Omlouvám se. Obávám se, že tenhle nový dolní král všechno ještě zhorší, i když mu samozřejmě přeju všechno nejlepší. Je tvrdý, co? No, předpokládám, že je vám jasné, pane, že kterýkoliv trpaslík, který se v trpaslíčí společnosti vypracuje tak vysoko, že se o něm alespoň uvažuje jako o kandidátovi na královský trůn, se na své místo nedostal proto, že by zpíval písničku Hej, ho, hej, ho a ošetřoval zraněná zvířátka v lese. Ale podle trpasličích měřítek má současný král Ridzik Ridzik velmi moderní myšlení, přestože jsem slyšel, že Ank Morpork nemá nijak v lásce. Tak mi to připadá, že je i velmi jasnozřivý. Každopádně to popudilo velké množství. No, tradičněji uvažujících horských trpaslíků, kteří si myslí, že novým králem by měl být Albrecht Albrechtson. A ten nemá moderní myšlení. Ten si myslí, že dokonce vylézt ze země je nebezpečně netrpasličí. No, Karatko, vidím, že tady máme problém. Jenže potíž s tím problémem spočívá v tom, že to není problém můj. Ani váš trpaslík netrpaslík, poklepal na schránku s mazancem. Tak napodobenina ano, jste si jistý, že není pravý? Pane, existuje jen jediný pravý mazanec. My věc a veškerenstvo té věci. Dobrá, ale jestli je to dobrá napodobenina, kdo to pozná? Každý trpaslík, pane, já jen žertoval. Tam dole, na soutoku obou říček, ležela vesnička. Budou tam čluny. Zatím to zabíralo. Svehy za ním byly bílé a neobjevovaly se na nich tmavé stíny. Mohou být sebe lepší, ale ať zkusí dohonit člun. Pod nohama mu vrzal tvrdý sníh. Propotácel se mezi několika hrubě sroubenými chatrčemi, Uviděl přístavní můstek a několik loděk, chvíli zoufale zápolil se zmrzlým provazem té nejbližší, pak chytil veslo a odstrčil se do proudu. Na svazík za ním se stále ještě nic nehýbalo. Konečně se mohlo rozhlédnout. Člun byl velký, větší než jaký by jediný člověk dokázal ovládat ale jemu stačilo, když se vždycky včas odstrčí od břehu. To pro dnešní noc stačí. Ráno ho někde nechá, možná někoho požádá, aby donesl zprávu do věže, pak si koupí koně a pak... Pod plachtou hozenou v přídi člunu začalo něco výhrůžně vrčet. Byli opravdu velmi chytří. Zatím v nedalekém zámku seděla ve svém křesle tiše Lady Margolota, upírka a listovala si v Krkatilově knize šlechty. Nebyla to právě nejlepší příručka. Zvláště, co se týkalo zemí na téhle straně horberaní hlavy, kde byla mnohem přesnější kniha Almanach gotický, v němž měla ona sama vyhrazeny celé čtyři stránky. Ale pokud jste chtěli vědět, kdo je kdo v Angmorporku, byl almanach prakticky bezcený. Její výtisk byl teď plný záložek. Pozdechla si a odsunula knihu stranou. U loktejí stála sklenice, flétna s tmavorodým obsahem. Usrkla a udělala obličej. Pak upřela pohled do plamenů a zkusila uvažovat jako lord vetinary. Kolik toho tuší! Kolik novinek se k němu dostalo? V signalizační věže stály teprve něco přes měsíc a v bžonku byly všeobecně považovány za obtěžující a nepříliš žádoucí zařízení. Jak se však zdálo, odváděli dobrou, i když poněkud plíživou práci. Koho pošle? Jeho volba jí řekne vše, tím si byla jistá. Někoho, jako je lord řezač nebo žraloun? No, pak by jeho cena v jejich očích dost poklesla. Podle toho, co slyšela, a Lady Margolota slyšela spoustu věcí, by Ank Morporský diplomatický zbor jako celek nedokázal najít ani vlastní zadek, a to i kdyby jim k tomu někdo půjčil mapu. Samozřejmě pro diplomata bylo velmi výhodné stavěti se hloupým rozhodně až do chvíle, kdy se mu podařilo obrat vás o všechno, ale Lady Margolota se setkala s některými z Ank morporských nejlepších a ani jeden z nich tak dobrý nebyl. Sílící vytí venku začínalo lést na nervy. Zazvonila na komorníka. Ano, paní řekl Igor, který se zmotnil z nejbližšího stínu. Běž a řekni dětem noci, aby si tu svou úžasnou hudbu provozovali někde jinde, ano? Strašlivě mě bolí hlava. Jasně, paní. Lady Margolota zívla. Byla to dlouhá noc. Jistě se jí bude lépe přemýšlet, až se na to přes den pořádně vyspí. Ne, nadarmo se říká večer moudřejší rána. Když přistoupila ke stolu, aby sfoukla svíčku, padl jí zrak naposledy na knihu. Jedna ze záložek byla u V. Ale tolik toho Patrici jistě vědět nemůže. Zaváhala a pak zatáhla za šňůru na drakví. Igor se znovu objevil způsobem Igorů, jako stín. Ti bystří mladí muži na signalizačních věžích budou z hůru, že? Jasná věc, bání. Pošli zprávu našemu agentovi a požádej ho, aby pro nás zjistil všechno o veliteli Eláneovi z hlídky, ano? On je diplomat, bání? Lady Margolota se pomalu uložila do rakve. Ne, Igore. On je důvod pro diplomaty. A teď mi laskavě přiklop víko. Samuel Elánius dokázal uvažovat ve dvou rovinách současně. Většina manželů to dokáže. Naučí se sledovat tok svého myšlení a současně naslouchat řeči svých žen naslouchat je důležité, protože v kterémkoliv okamžiku může dojít ke kontrole a je třeba, aby manžel citoval minimálně poslední větu na monologu přesně a bez chyby. Nesmírně prospěšná a životně důležitá je schopnost zachycovat z rozhovoru ony výmluvné fráze jako a jsou schopni to doručit nejpozději během zítřka, nebo pozvala jsem je na večeři, či Natřou to celé na modro a bude to stát jen pár šestáků. Si byla si to uvědomovala. Sam dokázal logicky sledovat průběh celého rozhovoru a současně myslet na něco úplně jiného. Řeknu Dživsovi, aby zabolili zimní věci. Jistě tam bude v téhle roční době pěkně zima. Jistě to je výborný nápad. Elánios upíral pohled do místa kousek nad krbem. Předpokládám, že tam budeme muset uspořádat nějakou slavnost s hostinou, takže bychom měli sebou vzít alespoň nějaký vzorek typických ankmorporských potravin a vyvěsit pořádně propory, abych tak řekla. Myslíš, že bych sebou měla vzít kuchaře? Určitě, drahá, to je skvělý nápad. Nikdo mimo město neumí připravit správný obložený chléb z vepřového kolínka. To na sebe udělalo dojem. Uši operující zcela automaticky i přesto dokázali zapnout ústa, která přečinila krátkou, nicméně smysluplnou poznámku. Pokračovala. O puslíš, myslíš, že bychom sebou měli vzít i toho aligátura? Ano, myslím, že by se mohl hodit. Pozorovala jeho tvář. Na čele mu náhle naskočily drobné vrázky, to když uši znovu postrčily mozek. Zamrkal. Jakého aligátora? Vždyť ty si v myšlenkách namíle odsud sami. Předpokládám, že v Ibrvaldu. Promiň. Jaký problém? Proč posílá mě sibilo? Jsem si jistá, že hovilok sdílí mé přesvědčení, že se ve tvém vnitru ukrývají nezmírné hlubiny samy. Elánius zachmuřeně klesl do lenožky. Tohle, jak cítil, byla jediná velká chyba jeho jinak praktické a soudné ženy. Si byla proti všem důkazům věřila, že on, Elánius, je mužem mnoha talentů. On věděl, že je mužem v němž se ukrývají nezměrné hlubiny. Ukrývaly se v nich různé věci, ale nestál o to, aby se byť jediná z nich vynařila na hladinu. Chtěl, aby všechno, co v nich bylo potopeno, také potopeno zůstalo. Cítil také neodbitnou starost, kterou bohužel nedokázal přesně definovat. Kdyby to dokázal, Vyjádřil by se pravděpodobně zhruba takto. Policajt nikdy neodjíždí na dovolenou. Kde máte policisty, jak vždy rád poznamenával Lord Vetinary, tam se dějí zločiny. Takže jestliže se skutečně vypraví do Bžonku, nebo jak se jméno toho zatraceného místa vyslovuje, dojde tam ke zločinu. To bylo něco, co svět vždycky policajtovi nastrčil do cesty. Těším si, že zase uvidím Serafínu. Jistě, jak pak by ne. V Bžonku oficiálně nebude policistou. To se mu vůbec nelíbilo. Líbilo se mu to ještě méně než spousta ostatních věcí. Při několika příležitostech byl za hranicemi Angmorporku. Byl dokonce v několika sousedních městech, kde měl odznak Morporku svou váhu. Někdy samozřejmě sledoval horkou stopu a plnil tak jednu z prvních a nejčestnějších policejních povinností. Podle toho, jak mluvil Karotka, bude jeho Elányova placka v bžonku působit na některé lidi spíše negativně než jinak. Čelo se mu znovu nakrčilo. Serafínu! Lady Serafine von Ibrwald, matku seržantky Angui, vzpomínáš si, jak jsem ti o ní v loni říkala? Chodili jsme spolu do závěrečného ročníku. Samozřejmě, že jsme všechny věděli, že je vlkodlačka, ale v těch dnech nikoho ani nenapadlo mluvit o něčem takovém. To se prostě nedělalo. Byly tam sice nějaké povídačky o ližarském instruktorovi, ale já jsem si naprosto jistá, že se ten člověk zřítil do nějaké průrvy nebo rokle. Pak se vdala za barona a vystěhovali se z Ankmorporku. Je to velmi stará vlkodlačí rodina. Skvělý radokmen a stříbrná miska překývil Eláneos nepřítomně. Jsem si jistá, že by tě mrzelo, kdyby tě takhle slyšela mluvit Angu. Tak už si přestaň dělat starostí sami. Budeš mít možnost se uvolnit. Jsem přesvědčena, že ti to prospěje. Jistě, má drahá. Bude to něco jako druhé líbánky. Jistě, přikývl Elánios, který se vzpomněl, že mimo jiné ty první vlastně vůbec neměli. Když už tak mluvíme o všem možném. — Vzpomínáš si, že jsem ti říkala, že zajdu na návštěvu k paní Obsáhluvi? — Ano, jistě, jak se má. Elánius znovu upíral oči nad krp. Nebyly to jen staré spolužačky. Někdy měl dojem, že se byla schází s každým, koho kdy v životě potkala. Seznam lidí, kterým na Vánoce posílala pohlednice, měl dva díly. Myslím, že velmi dobře, a každopádně souhlasí s tím, že... Ozvalo se zaklepání na dveře. Džív smodný zvolný večer. Buď to k hudný sami a skuč otevřít. Vím, že už se nemůžeš dočkat. Říkal jsem jim už tolikrát, aby mě nerušili, když to není opravdu důležité. Já vím... Jenže ty si myslíš, že každý zločin je vážná věc sami. Na schodech stál Karotka. Je to tak trochu politické, pane. A co může být tak politického ve čtvrt na deset v noci, kapitáne? Někdo se vloupal do muzea trpasličího chleba. Elánius upřel pohled do Karotkových nevinných modrých očí. Tak mě napadá jedna věc, kapitáne. A to je, že z muzea zmizela jistá věc, že? Přesně tak, pane. A ta věc je napodobeně na mazance. Ano, pane, vloupali se tam těsně po tom, co jsme tam byli my, pane, nebo se tam v té době někde ukrývali. Takže to nebyly krysy. Nebyly, pane. Omlouvám se, pane. Elánios si zapnul přesku pláště a stáhl helmici z věšáku. Takže někdo ukradl na podobeninu mazance z křemence jen několik týdnů před tím, než se má originál použít při velmi důležitém obřadu. To mi připadá přinejmenším pozoruhodné. Já si myslím totéž, pane, nenávidím tyhle politické případy. Když odešli, seděla Lady Sibyla chvíli tiše s pohledem upřeným na vlastní ruce. Pak si přenesla lampu do knihovny a vytáhla z jedné police tenký svazek vázaný v bílé kůži. Na jehož hřebetě byl zlacený nápis Naše svatba. Byla to zvláštní událost. Ank Morporská smetánka. Ta, která se usadila tak vysoko, že už nepáchne, jak s oblibou říkal sam, se dostavila v hojném počtu nejspíše ze zvědavosti. Byla nejproslulejší stará pana, o nich se myslelo, že se nikdy neprovdá, a on byl jen obyčejný kapitán hlídky, který měl vzácný dar popouzet lidi. A tady byly ikonografie celé události. Tady byla ona, a vypadala spíše přátelsky než rozářeně. A tady se sám s ulíznutými vlasy mračil na člověka s ikonografem. Tady stál seržant tračník z hrudí, tak nafouknutou, že se málem vznášel nad zemí a noby se širokým úsměvem, i když nebylo jisté, že nedělá jen jeden ze svých obličejů. Si byla opatrně obracela stránky. Mezi každé dva listy pečlivě vkládala list hedvábného papíru. Pomyslela si, že v mnoha směrech byla opravdu velmi šťastná. Byla na sama pyšná. Pracoval tvrdě a ve prospěch mnoha lidí. Staral se i o lidi, kteří nebyli důležití. Vždycky měl více práce a starostí, než pro něj bylo zdravé. Byl to nejcivilizovanější člověk, kterého kdy potkala. Ne džentlmen, díky bohu, ale skutečně jemný člověk. Ona vlastně nikdy přesně nevěděla, co sam dělá. Samozřejmě věděla, co obnáší jeho povolání, ale podle všeho netrávil mnoho času za psacím stolem. Když se nakonec vrátil domů, Mýval ve zvyku házet oblečení přímo do koše na špinavé prádlo, takže o jejich poškození a skvrnách od bláta a od krve se dozvídala teprve později od děvčat z prádelny. Zaslechla občas povídání o honičkách po střechách a obojích muže proti muži a kolenem proti klínu, které její manželtu a tam sváděl z individuy pojmenovanými třeba Jindřich Vloupačka Výmola. Tady byl Sam Elánius, kterého znala, který odcházel z domu a zase se k ní vracel, a tam venku to byl jiný Sam Elánius, který ji vůbec nepatřil a žil ve světě mužů s těmi děsivými jmény. byla Berankinová byla vychována k šetrnosti, přemýšlivosti a tak trochu venkovsky pojaté vznešenosti a laskavosti k lidem. V tichu, které panovalo v domě, se znovu zadívala na obrázek. Pak se hlasitě vysmrkala a vstala, aby se pustila do balení a dalších praktických věcí.